La coveta dels somnis Ella tenia una rosa Una rosa ai, Benvinguts una volta més a la coveta de somnis Assistem Àngela i jo Hola Àngela Hola David Anem a contar-vos una miqueta l'actualitat cultural del poble rosa, I una començarem una a més rosa, titulats la primera cosa que vull contar-vos és que el, el, passat mes, el 15 de març a Milena va haver un festival que va tindre com a nom en el Trabafest i van actuar diversos grups, entre els quals el grup del poble, Confusió, però també Emobromant, Inèrcia, Carrascal... I va ser un Andreu Valor, també va estar de vesprada, un, una bona convivència allí, després un sopar al carrer i que molt agradable. Vam fer tallers per matí? O... Sí, sí, va ser una jornada activa cultural, que és una cosa que podíem exportar al poble. Sí. Per altra banda, el 22 de març, a l'espectacle de música festera, que van organitzar a la vila els morros mercaders, que són que trauen el rei en guany i estan fent moltes activitats culturals, va ballar el Boato Mira, les bailarines del poble, eh, acompanyant a la Colla els Valerios. I pel que sabem va ser tot un èxit. També el mes passat, el, el cor de Sella va acompanyar en música sacra la, la visita que va fer el, el bisbe de la diòcesi, a l'Alcant, al poble. El nostre company, Antonio Pérez Ortiz, Apo, ha presentat un conte titulat La gallina dels ous d'or que és una adaptació del conte tradicional a tres models. A més està fet en una estètica molt original i, i en un contingut gran, eh, fa un trosset molt xocotet, molt, molta... no es pot dir més el menys. A més a més és un exemplar únic perquè estèticament està molt, molt cuidat amb molts de detalls. Uh -huh i no res, després de contar-vos tota l'actualitat cultural que vol del poble durant les últimes setmanes vos eh, avancem una miqueta del contingut que tindrà avui la coeta de somnis. En Creacions eh, anem a entrevistar els membres de, de l'Arxiu concreta a Pablo i Antonio i ens contaran com van fundar eh, aquesta institució que està convertint-se en el poble. Per altra banda, en el poble llit tindrem un text de Josep Manel Vidal En la nova secció que vam estrenar en l'últim programa de Blog en Blog eh, escoltarem un, un text d'Agostí Tiralí Després tendrem la dicta popular eh, Com a cançó del mes tindrem la cançó Insolació d'Albert Pla i... I res, això això <laughs> Així que comencem amb el programa El poble llit aquesta vegada en el poble llit hem decidit mostrar-vos un llibre de Josep Manel Vidal que és un recull de les seves entrades al blog seu. El llibre es titula El teu nom és un ésser viu. I el poema que hem triat és No vull. I ens el llit en Apo, Antonio i n'hi donem les, les gràcies. Les coses que no es diuen no solament mai no se saben, sinó que mai han de prendre cos. Romandré, doncs en la seguretat, de secrets no compartits, de silencis. Jo aniré de tant en tant amb un posat d'estudiada displicència, deixant-te detalls escampats per, per l'aire que respires. Interceptaré les teues dreceres abans que tu no les solques en les teues passes i em convertiré en una presència infinita. T'aniré deixant caure mirades perquè les trepitges sense soroll, amb els teus ulls oceànics. Et deixaré anar un gest disfressat d'una descurança ben enganyosa que ens acurte l'espai que tots dos hem teixit en la trobada fortuita. A l'aparador del meu rostre sempre hi trobaràs un somriure, segellat el pou de desitjos que em pugen des de les entranyes. Però em posaré el silenci. No vull escoltar-me. No vull que el baf de les paraules que mai no notaré dir prengu en forma més enllà dels nous llavis. No vull. no vull, no vull, no vull. I avui per a la dita popular, eh, el dia que vam tindre a Blanes a José Antonio Blanes ací el president de la M músicaica l' Aurora, ens va deixar una dita, però a més en més ens va fer l'explicació. Anem a escoltar-lo. Eh, a partir de la refundació de la banda en l'any 74, mon pare es va incorporar també a la banda. Era un dels percussionistes. Val. I en els inicis, quan va començar la banda a funcionar, i així amb moltíssim de contrata, bastiguem eh, les festes de mortos i cristians de, de molts pobles falles, fogueres, festes populars, la banda es passava molt temps fora de casa tocant. Hi havia una persona que eh, sistemàticament, quan es veien, eh, sempre li plantificava a mon pare l'acudir la, de música, casa, pesquera... Bona joventut, però roïm vellea. Amb el pas dels anys, resulta que uno no és nets d'aixa persona, va costar, però es fa músic, i bon músic. I aquesta persona doncs, ja va passar quasi d'un extrem a perquè la seva assistència a qualsevol event de la banda era destacat, estava en la seva agenda. I quan acabava la música i la actuació, quan es tornaven a veure mon pare i persona, era mon pare el que li dia a persona. Fulano, te'n recordes? Música, casa i pesquera, bona joventut, però roïm vellera. Anem ara a la secció de bloc en bloc, eh, recordeu que l'havien encetat la, eh, la passada coveta. En aquesta ocasió hem triat un, una entrada del bloc El racó d'Agostinet. Agostí Tiralí, no? com es coneix mateix a les, les xarxes, sí. i el coneixereu perquè és músic de, de confusió, que ha participat en, en Paraules i música. Uh -huh. I en el cas, en el col·lectiu artístic de Sella. Una persona amb moltes inquietuds musicals, literàries i de tota mena. Sí, I ara notareu en, en l'entrada aquestes inquietuds. Dogmatisme i vanitat. La meva tradicional introversió ha permès que al llarg dels anys anava configurant-me un xicotet món particular que per la manca de germans solia compartir amb un alter ego xerrador i crític. Aquestes expansions, de vegades, semblaven els conals de botgeria que s'atorguen a aquells que parlen a soles, escoltant-se. Però a mi, de manera conscient, he de dir que tots aquestos debats i rèpliques que s'esdevenien al fons més fosc del meu furi intern sempre m'han omplit i entretingut. La intermitent passió que sempre per l'escriptura passa per aquesta circumstància. Existeix al meu sí una creixent necessitat d'expressar-me, que si bé no es troba còmode en el face-to-face -face del directe, assoleix en la sosseg i tranquil·litat de la tecla tota l'exactitud del que vull expressar. Qualitat literària i ortogràfica a banda, és clar. La dualitat personal i les contradiccions perennes que han dut a terme a l'interior de tota aquesta nebulosa han anat conformant una cosmovisió bastant feble i canviant que fonamentant-se sobre tres o quatre idees generals que rarament m'arriba a creure del tot, recerca constantment el desitjat sentit comú i la comprensió del proisme. Si em posen en el compromís, preferiu definir-me de forma negativa, dient el que no sóc o a tot estirar el que no m'agradaria aparèixer. Inseguretat remota, excessiva prudència, voler surar per sobre del bé i del mal, tot pot ser. Però el meu dogma és intentar fugir d'això mateix del dogmatisme recalcitrant, que sobrevola a tot posicionament defensat amb una mínima fermesa. Un oxiemorrón de majúscula dificultat en aquestes hores d'injustícia, canibalisme i polaritat. De vegades, ens sorprèn llegint cròniques i comentaris dogmatis que, amb una pretesa, puresa i condescendència, tracten de menystenir l'altre i de reafirmar una super... suposada superioritat moral i de principis. Sóc conscient que, amollat com gladiadora a l'arena dels llions, no podria superar cap dels arguments d'aquestes feres dialectals durant un debat mitjanament seriós. L'educació en el dogma no és, a hores d'ara, una de les meues virtuts. Però, en el fons, tots aquests categorismes estantissos m'entristeixen. Al capdavall no són més que el pur reflex d'una encoberta fatuïtat que, per bé que, aparentment amagada, assoleix la seua màxima dimensió en aquests moments de contesa verbal irrefutable. Tota aquesta lògica excloent trata d'enaltir la pròpia puresa contraposant els inassumibles defectes, errades i mancades de la resta dels mortals, d'atorgar carnets a tort, a tort i a dret, d'enrobustir la pròpia vanitat, evitant fissures o escletxes al discurs, de mostrar-se radicalment perfectes i impoluts. Amb totes aquestes premisses, aprofite per renegar amb remordiment de tots els meus antecedents superbs i despòtics d'adolescència, Caure en el parany del dogma i la vanitat ha acabat per avorrir-me enormement. No ho puc suportar. Bé, i ara anem a donar pas a la cançó del mes. Hem anat a parar a un disc que van fer Albert Pla i Joan Miquel Oliver, que com sabreu és el compositor d'Antònia Font, que es diu Concert a París. I si vegeu la portada es veu de fons les, les dues cares d'ells i de fons el, el Teatre Olímpia de París, perquè se suporta que és... Un directe al Teatre Olímpia de París però crec que no ho és del tot és una espècie de, de gràcia de curiositat i la cançó es la presenta Ángela sí, la, la cançó és Insolació que la canta amb Cerrat i és una cançó que en els 90 va tindre molta, molta difusió perquè eh, parla de la manca d'inquietuds, sobretot de la gent jove fíjenseu que entonces ja, ja hi havia i, I Albert Pla es queixa de, d'eixer excès, de prendre el sol, d'estar ahí parat sense fer res i, i del perill d'agafar una insolació. En el temps que, que corren en marxes de dignitat i, i, en, i en eixa necessitat de fer més i conèixer, esperem que no mos agarren nosaltres una insolació. Anem a Si sí, no sé res. Ja l'he anat serrat. No esperem ni volem res. Només prenem a la soler. No ens fa falta de res. No tenim cap ni tres. Per res, per de res. Nos ha de treure només. Prenem a la sol. El més que podríem fer amb la mala mort? Que fes-me que no sigui per-me el sol. Insolació, insolació, insolació, insolació, insolació. No insultem, ni lluitem, no ens revolucionem, no votem, ni resem, no estudiem, ni treballem. Ja. No creiem, és que estem en contra per no protestar. Tenim fitxats tots els fills de puta, però nosaltres callem i doneu gràcies que, que només estigueu. Prenem el sol. Prenem el sol. Què més podríem fer? No passa res, es cansem, som jovent però estem d'ells. No som covards ni valents, pica el sol, passa el temps. Suem tant el i els cremem, però el portal. Aquí estem i estarem, també som i serem. Però no fem ni farem nosaltres només. Prenem el sol. Prenem el sol. Què més? Què podríem fer? Prenem a l'amor quina cosa que no sigui. Prenem el sol. Insolació. insolació. Insolación. Insolación. Hola a todos, estamos en la sección Creaciones, como acabas de sentir, y estamos con dos desmembres del Arxivo de sella ellos son Antonio Pérez y Pablo Jiménez, ambos son licenciados en Historia y Geografía y vinculados al mundo de las humanidades, por lo hola Pablo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Hola Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Estamos no, muy bien para comenzar, como para todo? <laughs> de maravilla, de maravilla, así encara mejor. Muy contento de estar en la Coqueta. Hemos agradado a este programa. Molt bé, doncs anem a parlar del arxiu, ¿no? de esta iniciativa de de archivo local, municipal y ja vol remos si conté una micaeta com com vanarxeis el proyecto, quan te's fa que que aneu d'arredei. Mm, y el primer que que voldria saber, o que explicarem perquè, perquè ho sàpiga a la gent que no sap, en què consisteix exactament l'Arxiu. Bé, l'Arxiu és un col·lectiu, eh, diguem, eh, administrativament, no? vinculat a l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa, però que en realitat recull un poc les inquietuds que hi en el poble al voltant de la recuperació de, del patrimoni en les seues diverses facetes és a dir, el patrimoni documental el patrimoni oral eh, i el patrimoni fotogràfic entre altres coses i va començar aproximadament farà bueno, exactament en octubre de 2011, si no m'enganya octubre de 2011, és a dir, que ja portem sense voler uns no, anyets ah, en marxa jo crec que abans sí? el blog, bueno, el blog la millor en octubre no sí, és cert, el blog per... Efectivament, que va ser la nostra presentació, no? però sí que és cert que portaven ja un... Perquè la primera exposició va ser el, la fira del 2011, dels carres de Sella. Perquè antes la difusió era, era només per exposició, antes del blog no havia una altra manera de... Sí, bé, realment nosaltres ja anàvem fent cosetes no? des de feia molts anys, però sí que és cert que el, el primer projecte conjunt que van tindre que ens van assentar no? i van dir, anem a repartir-nos la faena i anem a, a fer una exposició sobre aquest tema. Va ser, efectivament, aprofitant que Antonio era majoral, eh, i, i bé, que per a la fira pues, volíem montar alguna cosa no? diferent. I en aquest cas va ser una exposició sobre la memòria dels carrers, comparant fotografies antigues en fotografies actuals. Mm -hmm. Podríem si vas... dir que realment la feina ja estava fent-la en els llibres de, de festes, publicant articles, en les fires fent exposicions, però ara ho hau institucionalitzat una miqueta, no? Sí, eh, efectivament. Ho heu ajuntat eh. una sèrie de persones. Van pensar que necessitàvem, eh, diguéssim, un col·lectiu no?, que ens agrupara a tots i que també ens permetria, també d'alguna forma, captar a gent no?, per, a, per a la causa, no? Sí. Perquè això és... Una miqueta com una missió, no? o si sigui, agafem el sentit de, de l'institució lliure d'ensenyament, no? de la missió, quina és la nostra missió com a, doncs pues això, d'alguna forma... Com a sellardos. Com a sellardos i com a gent de, com dit dir, de humanitats del, que venim del món de les lletres, doncs aquesta de l'arxiu. I quina, de és? quina és la missió? <ríe> Bé, en es parla, avui dia, en les empreses la... també, no? la missió i la visió. Sí. <ríe> quina és la missió Mol de l'arxiu? Molt messiànica, millor, però... La missió de l'arxiu, una miqueta és conscienciar i educar. No? Nosaltres ens dediquem a l'ensenyament i jo penso que això és una prolongació, un poc més d'allò que fem en les aules, que és un poc educar a la gent no? i tractar de que la gent conega el seu passat, aprenga a estimar-ho i en fi, el protegisca en definitiva. No? és crear una miqueta consciència del que hem sigut. Eh, perquè això jo penso que és bàsic per a, per a en fi, valorar realment el que som com a poble. Mm -hmm. Sí perquè realment tan, bueno, jo tant nosaltres com, com la gent que eix l'arxiu, moltes de, de les històries que, que es conten no, no les sap i, i, i es sorprèn s'enganxen i s'enganxen. Sí, sí. S s'agraeix sí, molt a més veure sempre alguna història. I, a més, també per conservar el patrimoni eh, cultural, perquè sem sempre ho que el patrimoni privat li tenim ahí un, un apego a terres, no sé què i el patrimoni cultural, històric, és prou més important, si, si ho pensem, pensant des d'un punt de vista, com dieu, de conscienciació política i social i cultural. Pregunta. Eh, quins membres formeu eh, l'arxiu? Eh, l'arxiu está pablo que es un poco ahí ley que unilla a todos que si yo está también Josep, que que s'ocupa ocupa el mejor un poco de la tasca de la corrección lingüística pero también está Davidet, miguel pablo eh, garcía que se ocupa se del blog de volcarlo don perquè l'article va començar primer en una plataforma i, des, i després hem veigut que forme part de, del cabiló de, de, de tots aquests blocs que estan que estan en el cabiló i Vicent Olcina i, i, i, i tota la gent del poble que vull col·laborar i que, que es, i que ens facilita informació i que vull escriure. És un, és un col·lectiu com a dir Pablo que és un col·lectiu que està obert per a qui vull participar, per a coveta, per a si sí, va a preguntar què havia que fer <ríe> que hi havia que fer res eh, simplement eh, col·laborar en, diguem, en, en les tasques d'investigació i de divulgació i tot, allò, tot aquell que vulgui escriure alguna cosa sobre el nostre patrimoni en sentit ampli per suposat eh, este mitjà no? de, de fer-ho l'arxiu eh, físicament existix, és un lloc on es guarden documents o l'arxiu és un ordinador on hi ha fotografies, articles, informació que arreplegueu i la, la documenteu i ja està dir, és, hi, ha hi ha maneres diferents d'emmagatzemar les dades no? i els documents. L'arxiu va haver un primer moment que, que va voler un poc vincular-se al mig, vincular a, a que és l'Associació Jovin del Cavilóper perquè Eh, aquesta estava un poc així, una parada i, i perquè no espero que era tota la, la tasca que s'havia fet també, perquè en la associació Jusmino Cabelló, en les revistes i, i alguns cursos i, i, i tallers que s'han fet, havia molta informació interessant, però finalment eh, van decidir eh, anar per un altre camí eh, i com tu has dit, físicament des de fa al mig un, un any o dos, eh, estem mai al, al bell estanc enfront de la farmàcia, que és un lloc la veritat, que màgic per a, per, a aquesta, per a aquest col·lectiu. I a més eh, eh, té el, el, encara té el pis, el sol de, de matacans i les bigues de fusta. I és, un, és un lloc molt acollidor. i després els eh, ordinadors de, de cadascú. <ríe> és, és part de, i els disc que, per l'amor de Déu, que no ens passa res... Eh, Seu eh, copies. És, és, hi ha molta informació. A més de, ara, la xarxa, doncs, tot el que, el que està penjant-se a, a l'arxiu, eh, ara mateixa Pablo va treballar, Pablo Garcia va treballar per a poder descarregar un PDF, i això crec que està, en teoria, crec que això té una còpia de seguretat i està ahí guardat. Poquet a poquet intentarem també crear com un arxiu fotogràfic digital i An fent més cosetes perquè la gent també puga. gaudir i, i ve i veure perquè fotografies, per exemple, n'hi han moltes. i segurament encara n'hi ha moltes més per a arreplegar. I com vos, vos organiu, com vos estructureu. l'hora de, de què hagi una entrada eh, En el blog? Quin és el procés que decidiix que, que s'escriu? que s'investiga com es fa, de quina manera. Sé, que pel que veig, que, ha, que sou un col·lectiu horizontal, mm. però m'agradaria conèixer una mica eh, com això, la, la manera d'estructurar cada, cada tema. Bé, eh, en principi nosaltres, quan vam començar, ens eh, vam plantejar fer unes tres entrades al mes, era una qüestió prou ambiciosa que més o menys hem, hem pogut seguir. I una d'aquestes entrades mensuals hauria que ser una secció que s'anomena notícies de l'arxiu, en la qual podríem pues, una miqueta contar algunes de les novetats no? que, que hem pogut anar fent al llarg del mes o nacions, etc. I la resta d'entrades pues, són temes de les quals hem, hem anat treballant, hem anat investigant, algunes qüestions que han eixit, per exemple, eh, recentment. No? I, i aquestes són les entrades que estan obertes a tot el món l'únic que té que fer és escriure la seva entrada, una, una entrada pensant que sigui una entrada de bloc, és a dir, per a un bloc, una entrada curteta, no massa tècnica, diguem, eh, més aïna divulgativa, i el que fem és, és simplement montar l'entrada, eh, Josep, quan té temps, que també ara Josep està una miqueta aliat pel tema dels de estudis, eh, fa una correcció i es publica. Eh, no, no té més misteri, és a dir, que... Normalment sóc jo el que coordino una mica aquesta tasca. No? I el blog, hem estat parlant tota l'estona del blog, però per la gent que no sàpiga res de l'arxiu, la cara visible de l'arxiu és el blog, no? és un lloc on feu la, on feu la difusió dels projectes que, que poseu en marxa, però també teniu altres vies de, de, de donar aquesta informació, per exemple és la ràdio, no? el programa de, de l'arxiu en la memòria, que és, és una manera també de donar-li difusió a això. Les noves tecnologies diguen que faciliten tota, tota aquesta tasca una miqueta, no? sobretot el que arriba a la gent. Sí, sí eh, aquest, any, això hem, bueno, aquest any passat eh, ho hem pogut veure que gràcies a algunes entrades de, de l'arxiu hem, hem pogut conèixer els fills d'Antonio Mora, que va ser un mestre que va veure durant els anys 20, 30, 40, no? fins als mm. anys 40. A més, també posat en contacte amb Rafa Sellers, un fill que, que, que està treballant molt la, la història de, de, de l'Alacant i, i tenia també molta, molta, informació, molta foto, informació fotogràfica sobre Sella. I també va haver una persona de Múrcia que va intentar posar-se en contacte amb nosaltres perquè volia saber algun, alguna coseta. La veritat és que les xarxes socials, algun dia, Eh, Soón tot per a, a expandir-te i que la gent desconega. Eh, si la gent vol entrar, a depurar arxiu de Sella al Google eh, i en seguida i en seguida entra. No, només a afegir que com diu Antonio, ha sigut un, un salt qualitatiu. No? El, el fet de que Pablo, Pablo Garella permitirà que les entrades del, del blog, es podrem publicar de forma immediata tant en Twitter com en Facebook i això ens ha donat molt, molt ressò clar, perquè ens ha permès arribar a moltíssima gent eh, ah, que... No has d'entrar constantment a la pàgina sinó si estàs pendent de les xarxes... Sí, efectivament, arribant. les novetats apareixen de forma immediata a Twitter i Facebook. Mm -hmm. Arriba tu sense que ho busques. Jo ho utilitze amb Steve molt, eh, ho llegim molt, moltíssim, per el que, que diu que era una labor educativa, doncs pues mira estic complint-la perquè Steve està gaudint molt de tot el que està aprenent, jo també, clar, perquè jo tampoc sé les coses que col·loqueu, però per a ell està sent una cosa apassionada. I a més d'entreteniment, perquè el, sobretot el programa de ràdio que moltes voltes sí. és dramatitzat en sí, músiques no, de, de font és, bestiar, és, és, sí, sí, és una sí. passada i, i eh, anava a preguntar-vos per la resposta del poble eh, perquè veig jo sí, eh, sí que és bona pot ser que els dos ites no sé si diu així fites. fites no, moments així eh, hagin sigut el, es, estos dos, el d'Antonio Mora i, i Espassa es, dos moments en els que la gent ha ja tingut més eh, apropament a vosaltres ja... eh, el d'Espassa Passa ha una cosa més, més familiar que, que la gent no, no, jo crec que encara no, no. a sincera, jo ja després d'estar en moltes situacions m'he adonat que ha d'anar darrere, ha de ser molt boca orella, per molts cartells que hi ha, per molt Facebook i molt, molt Twitter si no, si no vas darrere no, sempre és tan i no, no m'ho hauria dir. <ríe> dir que el que, que lo passa ha sigut més, per l'arxiu ha sigut molt important, però no, el poble potser, no ha tingut tanta repercussió. El d'Antonio Mora el dia que es van visitar, la veritat que sí que va tindre un poc més, de va ser un, un poc més especial, perquè havia gent que encara se'n recordava de l'home i de, de, dels fills i, i això. i sí. eh... bueno, Jo crec que poqueta poquet a poquet sí que han anat a força de, de fer no? exposicions i anar parlant amb la gent i tal sí que poc de poc ja jo crec que ens coneixen la majoria no? i, i bé, ens coneixen per a bé eh? perquè veuen que som gent que estem fent coses interessants i, i jo crec que sí que hem aconseguit en aquests tres anys que l'arxiu almenys li sona a tots si no potser com a arxiu sí almenys com a fulanito i menganito que són aquests dos que remenen no? per i jo crec que sí, poquet a poquet eh? sí. en, en això estem contents I, i és el que fa falta per a que la gent s'obrigui del tot i, i traga tot allò que té al, al, al baúl perquè la gent encara està un poc perigosa si, si li perds aquests, aquests fotos, o aquests, aquests documents aquests coses i així quan van a una exposició i mira, si jo en tinc una igual que aquesta o o, tal, o més antiga no? poquet a poquet a veure si la gent s'anima i, i va participant més a mi em sembla també una tasca misteriosa, estava pensant l'altre dia de, a raó d'una conversa que havien tingut prèviament, un dia que ens van juntar les quatre que parlaven de que hi ha gent molt reticent a mostrar certes coses perquè hi ha coses que, que no tot el món està dispost a, a exposar o a ensenyar fotos o històries de, de la seva vida i eh, parlant amb abola i això estava, eh, estava contant-me coses molt interessants que, de coses del poble que tampoc es poden contar. Llavors, això està donant-li, per a mi, un, un, no sé, un, una forma de misteri. Molt, no us passa a vosaltres que anem buscant ja d'una manera rollo CSI? Per això hi ha una conversa que crec que vam tindre ja fa temps. <laughs> Vaig dir que hemos de poner una grabadora en la nuestra vida en César cual, en César sí, lo tendrán siempre los deberes en cualquier momento en eh, cualquier momento estás cerrando uh, al bar o, o una persona siempre es donen, o oh, yo misma un eh, padre, pues comienza uh, es un tema y comienza a furgar y, y, y comienza a furgar y comienza a echar cosas comienza a echar cosas interesantes és que a més dels llocs, eh, també en una altra conversa de fa més temps, eh, havíem parlat una, volt, una volta de fer històries de vida. Uh -huh. recordo que és una uh -huh. cosa que tenim pendent i que, i que farem. I entonces, suposo que també vos pues, passarà que començarà a estudiar algú, per exemple, en el tema d'Antonio Mora, és que vol saber més i més d'ell i sí. després cada persona que es trobes pel carrer la mires i dius, tens una història i tens, segur que tens fotos segur que s'estàs en llocs molt interessants i segur que tens coses que comptar. Sí, jo crec que una, una de les màximes satisfaccions de l'arxiu és precisament l'haver recuperat eh, personatges que estaven molts d'ells en l'oblit, eh, i ahí tenim una llarga llista ja, sense voler, que, que en fi, són històries de vida també, no? I, i cadascun en els seus eh, clars i oscurs, no? però alguns, la majoria, molt, molt interessants i que en realitat diguem que acompanyen tots els fets que han ocorregut en, en els carrers de Silla i al llarg del terme. És una de les coses més boniques de, de la història. El fet de eh, valorar el que significa, per exemple, baixar pel carrer major, sabent que allí un dia fa més de 150 anys no, doncs el senyor Giner, Toni Giner, i, i Joan Tous no, es van enfrontar en, en algun moment, no? i tal vegada d'ahir deriva eh, el nom de carrer de la traïció, per exemple, és una, una hipòtesi, no? però sí, sí. són aquestes coses que vas per ahir, que quan vas per la plaça doncs, penses que ahir es van sublevar els moriscos, eh, eh, fa ja quasi 700 anys van vindre Gis Gisbert Dons, obrir no? i tancar les portes del Palau, Pantaleón Bonet també va ser apresat així, és a dir, que n'hi ha un, tantíssimes històries ah, que, que pues aprendre-les, es una tasca incisadora, Pinet, en fin, Ramón el Pelat, el Moreno, que son estos hombres de got y navalla que eran en sella, ¿no? Roders. Ni hay historias apasionadas, la verdad es que te lo en gran, ¿eh? en ensaleras. Es que te da mucho este pueblo, ¿no? Tiene una historia, supongo que todos los pueblos, pero claro, si nos conocemos todo, parece que se han pasado muchas cosas importantes. Sí, sí. Un, un, una font d'informació de, de l'arxiu és la premsa històrica. El, el Ministeri i la Biblioteca Nacional tenen dos pàgines que on tenen eh, informatitzats i dig, digitalitzats els periòdics, periòdics del segle XIX o segle XX i al segle XIX hi ha quizà, més informació de sella que al segle XX. El segle XX, a partir dels anys 20 hi ha ja no, no, no, tro no, ah, no trobem molta informació. Potser perquè hi havia alguns personatges importants... No? Sí, també perquè... Que, que es així el... bueno, en, aqu en aquell moment també s'allibera la premsa i aleshores sorgixen multitud de periòdics, no? Centenars de periòdics locals. No, no de ser ja, però, per exemple, Orcheta tenia el seu periòdic. Mm. El Leon Orcheta, I aleshores les notícies moltes vegades són merament anecdòtiques. Sí. finalment al llarg del segle XX tots aquests periòdics no, progressivament van tancant i es queden però, uns, uns pocs i, però a igual que els últims anys a Sella, eh, les notícies quasi totes són, són negatives són per, per qüestions de no, eh, successos. per succesos sí, són, són coses desgraciades però eh, ahir hi han ha, ha coses interessants que bé, i tot això de l'arxiu ho ha posat en marxa vosaltres di vosaltres diguem que a partir de la societat civil, no? moltes voltes vem que la cultura es deixa com a de banda que és una cosa que, que s'han d'encarregar les institucions públiques i, i a voltes ho abandonem i, i pot ser ten, tinguem més èxit, iniciatives com és quixen de baix i a voltes necessitarin un poc de suport, que més que iniciatives iniciativescrixen de dalt i no, no estan ben canalitzades. No? Com veieu vosaltres el tema de, de la gestió de la cultura, de la participació de les institucions, Ese, esa dicotomia de dir si sí, sí, ho han de deixar en mans d'altres o ho han de fer nosaltres però on de demanar suport. O... Jo crec que té que ha haver una miqueta de tot i sobre, per part d'administracions potser eh, únicament el fet que hi hagi una miqueta de preocupació de, de, de, de dir que què vols fa falta. Perquè si és un poble xocotet sabem que, que mitjos, són pues es, es, es escasos però a vegades eh, el fet que es faciliten a millor la consulta de, de l'arxiu o, o que es proporcionen eh, la fotocopiadora o la imprenora per, per a treballar o dir si vos fa falta expositor mireu així o mm. podem parlar en diputació que segurament hi ha coses que, que no falta molt, molt, molts diners sinó que és una miqueta de preocupació mm. de preocupació un mm -hmm. I... recolzament, sí en sí. definitiva jo crec que també un poc la lliçó d'aquests últims anys és que el millor és que les coses sorgisquen efectivament no forçades per cap administració sinó que surgisquen per la gent, però clar una vegada han sorgit que s'aprofiten les administracions per a explotar tot això potencial que n'hi ha i totes aquestes ganes de treballar i recolzar, no? perquè d'alguna forma estàs fent una tasca que no, que no té preu. És a dir, tot, tot això, si ho que fer-ho tu o ho que pagar-li a algú, perquè molts ajuntaments, per exemple, tenen un tècnic de cultura. Si pensava, per exemple, en Orxeta, sense anar més lluny, eh? que és una persona molt professional que es dedica, per exemple, a organitzar exposicions, entre altres coses i que, que en, han en guany, un any han publicat un llibre efectivament de, de fotografia del segle XIX de fantàstica no? I, i ell, eh, Sergio Llorens eh, per exemple ens coneixia ja l'arxiu no? coneix l'arxiu. Què coses feu en Cella I, i ho feu de forma altruista Clar, ell és la seva faena nosaltres ho fem perquè, sí. perquè volem no? això és un, un tresor diguem, sí. sense voler tirar-nos flors no? però igual que fem nosaltres estem parlant de totes les associacions culturals del poble Aprofitem això potencial, mm. recolzem-lo. Perquè, per exemple, per exemple, el 2011 van començar a fer exposicions en la Fira, doncs tots ara, tots anys, es pregunten què aneu a fer? Mm. Ah, ja s'espera. Que... Eh? Sí. I, I això, tu tens, tu preparació, i també tu ho que tingués ganes, que, que es, que es pilla també una situació personal eh, perquè si també, com a no és cap obligació que és una cosa per, de, per, per gust i per goció també depèn de, de en, quina, en quina situació personal es trobes per a, per a fer aquestes coses clar, i per poc que siga també demana uns poques de diners, no? Perquè fer una exposició demana unes impressions, uns cartells vull dir sí, que això ho esteu posant de la vostra part no? sí. heu pensat alguna manera de, de que es puga ajudar que la gent que vaig a l'exposició col·labore simbòlicament d'alguna espècie de micromecenatge o mes que res perquè no siga tot el cos propi, no? perquè, i perquè la gent també ho valore, no? Perquè eh. posa una exposició, la veus i has ja estat en bass i no et costa res deixar un euro, I dos €. És un museu, que està mínim. Almenys li donaríem més, més import. No li dones més importància, no? Però Sí, s'ha de valorar, clar. Clar. No sé si. Sí, sí. sí no. és no ho hem pensat, però sí que l'altre dia parlant-ho, efectivament, sí que és una possibilitat, perquè d'alguna forma també el que estem fent és anar omplint de fons el que podria ser en un futur, perquè no un museu, no? O jo què sé, són exposicions que, que no caduquen i que en un moment determinat es poden tornar a posar, és a dir, que això és, és sí, El, el patrimoni. En la cultura anglosaxona, per exemple, funciona molt això... Crec que s'han reunit tots els museus són públics, però tots tenen una urna on la gent que va pot donar el, el, el, el seu donatiu, no és un preu fix, però, mm -hmm. tu però que, pots, dius, eh? de tal perquè està, perquè tornen a fer una altra exposició a xi temps, no? Tomaràs però immuna vidre, alo. I, no, clar, i no, no i no donarèms més mistele. No és... <laughs> Això no és, tots regaleo a la mund. No, però, no, però, cabelles, eh? no eh? però com vam parlar la millor i com Eh, el fet de que ara eh, pugue estraure les, les, les entrades en pdf poder publicar el dia de mal Mir un, una revisteta de les diferents entrades per un, d'una banda per a que l'agent major que pugui llegir-ho i al millor pas un preu simbòlic d'un euro i mineralmentys ja ja cobbrisses les despeses de, de... Sí, perquè són treballades també que ho hem, ho hem dit també són bon eh en panels, eh, en una organització que, que no és una que digues és que està posada d'una manera sense cap interès. No, es nota que hi ha hagut una estructuració prèvia i, i un estudi prèvi de com mm. s'ha de col·locar. Jo volia dir, pues, el tema de les associacions i l'administració, que és molt curiós que David i jo entrevistem en, en, en, creacions amb moltíssima gent Claro, fa un any ja estem, estem treballant en esto i, i sempre surt, surt el tema perquè hi ha moltíssima gent que fa coses en eh, creacions eh, i que, que no estan valorades per, per ningú o que les fa per ells mateix. Així que és, és recurrent i és, és de el que estàve plant abans. però és deverres volia deixar consttància d'aix de què en tots els que parlem en ningú cas ha sigut que ens digui algú no, no, jo és que tinc un suport no, no, ningú suport de, per part de les institucions. I hi ha altra cosa ja que has parlat de revistetes en, en altra, en, en altra de coses. podríeu parlar-me d'una revisteta que es va fer fa molts anys, que pot ser això fora un periòdic que fèieu Local, que pot ser això fora a l'inici no? for de l'arxiu i... jo, jo era massa jove encara <ríe> no sé en quin any es va fer això el període de Caitana va començar a editar-se l'any 93 uh -huh. va anar ser el 31 de juliol del 93 sí. i a veure, el període de Caitana jo crec que no va deixar de ser un joc no, dels xiquets perquè tenien 14 anys i això però sí que és cert que ahí jo crec que queda un poc la inquietud no? ah. d'una generació que després hem fet una associació juvenil, hem fet eh, pues una ràdio i, i, ah. i d'alguna forma... és no? pues que estaven en el Perí de Caitana, després hem estat en, en moltes coses. Uh -huh. Ahí estava la inquietud. Ah, I si sí, en el Perí de Caitana sí que hi ha alguna coseta allà sobre... Sobre el molí de Dalt, el vantá de Reyeu, que nos agradaba ya una miquita. ¿no? Y los pero... sucesos de, del Pablo. Sí, por supuesto. Bueno, eso no eres un programa, pero debería de estar Carlos Yorca así. Vale. Carlos Yorca es Roberto, Juan Luis, Víctor Soler... Pues sería interesante ver eh, un programa de estos. I de tot el que heu fet fins ara, quines coses... Heu, hem posat molt de valor en l'experiència d'Antonio Mora, però algunes curiositats algun molt interessants en el blog, no? Per exemple, allò de la sèrie aquesta a Alemanya sí. seves, va ser un gran descobriment, no? Sí. Eh, si tinguera que destacar, bueno, a mi, en general, pràcticament en, en totes les entrades que he pogut fer jo i, i les que han fet els, els companys, Sempre ha sigut una tasca molt divertida, que al final també és una passió no? i una diversió. Però si he que de destacar alguna coseta doncs seria, per exemple, la sèrie Cara ben nens efendi, que és el senyor de les Terres Seques, un personatge del novel·lista Carl May, no? que és una sèrie que es va gravar a la en l'any 74, de la que ens havien parlat moltíssim i que, Pareixia impossible no? trobar-la. Més que res que la gent ni se'n recordava de l'any exactament, ni se'n recordava del títol. Uns diuen que anaven de moros, altres diuen que anaven de mexicans. Però sabien que havien gravat en el carrer major. I després d'una sèrie de, de, de successos, més o menys... Eh... No sé, es va trobar la sèrie en, en YouTube, que avui en dia ens troben tantíssimes coses. <ríe> Però va ser un fruit d'una llarga investigació, <ríe> eh? <ríe> i trobar com? va ser... Com, com, com, com arribes a dir, ostres, és una casualitat? Perquè, és un, no, sí. és un... Realment va ser perquè eh, es, van, es van traure durant un temps, dins de l'associació d'estudis, de Marina Baixa, Agustí Galeana i altres socis van enviar enllaços de pel·lícules que s'havien gravat en la Marina Baixa. I no sé exactament, no recorde bé, però a través d'una pel·lícula on eixia el pantà de l'Amadorio, es va enllaçar a un, a un moment en el qual un dels personatges d'aquesta sèrie estava lluitant contra un altre en la cua del pantà de l'Amadorio, baix el pont d'Orxeta. Però, clar, a, pràcticament no es veia res. Aleshores, ningú havia pogut dir això és Orxeta, Però, clar, no, nosaltres som d'ací, no? Jo vaig veure i vaig dir això és Orxeta. Eh? I la tu, sí. I, i clar, pegant-li voltes mirant d'ací d'allà, al final em vaig trobar en una seqüència en la qual s'obria una porta i començava a neixir gent vestida de turcos i uno d'ells era el germà de m'abuela, Toni Moliner, i el baix, que és l'abuelo de Sergio García. El va escalar enseguida, perquè em va recordar moltíssim a Sergio. I va dir, és Toni. I ja està, ja l'havien trobat, no? Això a les dues del matí, eh? Un dissabte d'això. Ai, t'has que veureu el carrer major, ahir, baixant de sí, cavall, sí, sí. va ser molt curiós. sí, sí. Molt, Bé, bueno, i la... ja, per, per acabar, encara que estaríem més temps, però és que si no m'ho serà famosa tard, eh, i vos emplacem per, una altra, per fer una altra xerrada perquè dona pa molt. Per a quant un llibre de l'arxiu? Eh, eh. <ríe> Pr primer, pense que hem de, hem de continuar les tasques de recopilació d'informació, de, de, de, de fotografies, de, de tot y una vez estigado todo eso ya, distribuir les, la información, clasificarla, y, y Dios lo Pero un libro mejor referente al archivo, eh, no, no referente al archivo sino referente a ella, y está trabajando en per un, un xiquet que també és, forma part de, de, de, de l'arxiu, que Pablo, vos podeu dir alguna cosa? Sí, de bueno, es tracta de, de Vicente Olcina, que és un dels grans, eh, diguérem col·laboradors de l'arxiu. No és membre de l'arxiu, però és el que més està investigant en qüestions d'història medieval i història moderna, i està fent uns descobriments interessantíssims. Pronte, segur que vindrà a la ràdio, eh? I, i jo crec que això la coveta seria... Ja ho heu comentat, el decisió no? sí. que teniu vosaltres d'entrevistar-lo, més abans. Uh -huh. I segur que Vicent acabarà el seu estudi i, i, bueno, i serà un fum de, de sorpreses. I després també el, el que comentava Antonio Adés, no? la necessitat també un poc de, de fer-li arribar a la gent que no té internet i gent, gent major generalment que ha sigut col·laboradora de l'arxiu, com per exemple pues, no sé, Luteria Soler o, o Pepito Llob, Eh, Pepito Pérez, Soler, per a que lligguen les gent que li agradi lligir i, i en, bueno, tenim en projecte agafar totes les entrades eh, i, i fer-les arribar, deixar-te'm un exemple a la biblioteca però és important que en paper no. també estigui tot. No uh -huh. sigui o cosa que un dia mos tanque internet i eh, confiem massa sí. també en, en això que és un poc i tot, la, la nube, ser. diuen, no? La nube, sí. no, no si se'm va la llum el paper és d'ahí no? I, i el paper és el que fa precisament que nosaltres puguem veure documents Clar, que tenen alguns 800 anys eh? com és que està veient Vicent molt bé, molt bé pues, alguna cosa moltes gràcies per haver vingut i, i esperem tornar a veure sí. en altres novetats sí, sí. i no pareu per favor un ni un vosaltres tampoc, vosaltres, tampoc. No sí. anem retroalimentant nos doncs. sí. sí, gràcies Mein va perdre tot el poble una rosa i de paper. I tot ho s'ha el que hem pogut oferir-vos en la cobeta de somnis de, del mes d'abril. Esperem trobar-vos en, en la següent i que us hagi agradat. Fins a la pròxima. Ella tenia una rosa. Una rosa i sí. de paper d'un paper vell de diari, d'un diari, gràpte en té.